й відступив назад. Ще деякий час він лишався в кімнаті, а потім, як був босоніж, спустився сходами до дверей будинку і вийшов на двір. Довкола стояла німа тиша. Навіть цвіркуни мовчали. Торн поволі рушив уперед до лісу, так наче щось тягло його туди. Зайшовши в гущавину, він спинився. Ніде ні душі живої. Не видно більше й тих жовтих жирин. Він повернувся і раптом ступив ногою в щось тепле й мокре, Торнові аж дух забило, він наступився у і нахилився. На траві лежав мертвий кріль, зовсім недавно вбитий, голови в звірка не було. Уранці Торн передусім пішов до Гортона і спитав, чи то і далі ставить пастки на кролів. Гортон сказав, що ні, і тоді Торн повів його до лісу на те місце, де лежала вбита тварина. Над нею дзищали мухи. Гортон одігнав їх гілкою, тоді нахилився і придивився до тушки. — Що ви скажете? — спитав Торн. — У нас в околиці завівся хижак. — Нічого не можу сказати, сер. Але щодо хижака сумніваюся. Гортон гидливо підняв задубілу тушку кроля і показав Торнові. — Хижаки, звичайно, залишають голову, а решту пожирають. Тут усе навпаки. Кроля вбито просто так, не для поживи. Торн звелів Гортонові забрати вбиту тварину і нікому про це не казати. Вони рушили-були назад, але Гортон раптом спинився. «І взагалі цей ліс мені не вподоби, Сер. Не довподобить те, що місіс Бейлок водить сюди вашого хлопчика». «Ну, то скажи їй, щоб більше цього не робила», – відповів Торн. «Цілком досить цікавого й на садибі». Гортон пересказав його розпорядження, і Торн чи не вперше відчув, що в домі не все гаразд. Місіс Бейлок знайшла його увечері у кабінеті і висловила своє обурення тим, що... Накази й передаю через слух. Я, звичайно, виконую ваше розпорядження, з холодною зневагою заявила вона, але вважаю, що давати мені настанови повинен сам господар. Не бачу ніякої різниці, відказав Торн. Його здивувала, лючо зблискувала в очах жінки. Це різниця між справді поважним домом і або яким, містере Торн. Мені починає здаватися, що тут немає справжнього хазяїна. Місіс Бейлок повернулася на підборах і вийшла. А Торн так і не зрозумів, що вона мала на увазі. Якщо вона натякала на слух, то вони були під началом у Кетрін, а сам він не так уже і багато часу проводив удома. Може, місіс Бейлок хотіла сказати, що в господі немає належного ладу? Може, Кетрін справді приділяє не досить уваги домашнім справам? Фоторепортер Габель Дженінгс не спав у своєму вбогому помешканні на третьому поверсі в Челсі. Він роздивлявся вже цілу галерею фотографій торнів, розвішаних на стіні в незатишній кімнаті. Знімки з похорону, темні, похмурі, великим планом собака серед надгробків, великим планом хлопчик. Поряд фотографій зроблені на святкуванні дня народження. Ось Кетрі невдоволено дивиться на няню, а ось уже няня стоїть сама одна в своєму клоунському вбранні. Останнє фото особливо зацікавило Дженнінгса, бо над головою няні темніла якась довга стапляма. начебто звичайний собі дефект плівки, але тепер він справляв враження лихої призвістки. Судячи з усього, була пошкоджена фотоемульсія, і на знімку над головою няні вийшло щось ніби заокруглене пасимце темного туману, яке сягало шиї. За інших обставин Дженінс просто викинув би браковану фотографію, але саме цю волів залишити. Беручи до уваги те, що сталося далі, ця хмарка, моби, набувала символічного значення. Можна було сказати, що над бідолашною чесою нависла фатальна тінь. А на останньому знімку було вже її неживе тіло, що висіло на мотузці. Жаска картина реальності, яка й завершувала добірку. Весь цей ряд фотографій являв собою своєрідний фотозапис страшної події. І це подобалося Дженінгсові. Він уже встиг дослідити життя песторнів за всіма приступними йому джерелами і розкопав у ньому дещо незвичайне, чого ніхто доти не знав. Щоб дістатись докладніші відомості про цю сім'ю, йому довелося зав'язати контакти з деякими американцями. Виявилося, що Кетрін Торн походила з родини російських емігрантів, і її батько вчинив самогубство. У репортажі в «Мініаполіс Таймс» було сказано, що він кинувся вниз з даху своєї контори в Мініаполісі. Кетрін народилася через місяць після його смерті. Її мати того ж таки року знову дружилася і переїхала з другим чоловіком до Нью-Гемпширу. Кетрін носила прізвище Вічима, і в тих рідкісних розмовах з газетярами, що їх мала за всі ті роки, ні разу й словом не згадала про батька. «А може, й сама не знала про цю історію?» – подумав Дженінгс. «Воно, начебто, не так вже й важило, проте давало якусь зачіпку». Це була ще одна цікава деталь, і в репортера зростала певність, що він натрапив на бажану жилу. Бракувало тільки фотографії самого посла, одначе Дженінгс сподівався здобути її наступного дня – у соборі всіх святих було призначено вінчання знатних осіб, і Торни начебто мали відвідати його. Певна річ, що була подія аж ніяк не для Дженінгса, але хто знає, досі йому велося, то, може, поведеться і цього разу. Напередодні шлюбної церемонії, на яку їх було запрошено, Торн знехтував своїми звичайними суботніми справами у посольстві і натомість поїхав з Кетрі на прогулянку до Стратфорда на Ейвані. Його дуже занепокоїла їхня недавня суперечка та дивні любощі після неї, отож він хотів побути з Кетрін сам на сам і по змозі з'ясувати, що з нею діється. Така своєрідна лікувальна процедура вочевидь пішла Кетрін на користь. Уперше за кілька місяців вона повеселішала, щиро тішилася мандрівкою і ніжно тримала чоловіка за руку, коли, залишивши машину на узбіччі, вони пішли поблукати серед природи. На полудень вони дісталися з Стратфорда і вирушили до театру на аматорську виставу «Короля Ліра». Кетрін захоплено стежила за всім, що діялось на сцені, і навіть раз чи два пустила сльозу, а останні слова старого короля, враженого смертю дочки, «Живуть і кіні пес і щур поганий, не жити лише тобі». Так зворушили її, що вона заплакала уже в голос, і торн ще довго втішав її у спорожнілій спорожнілі залі. Вони повернулися до машини і поїхали. Кетрін і далі легенько стискала чоловікову руку. Здавалося, той виплеск емоцій відновив душевну близькість, що останнім часом зникла в їхніх взаєминах. Розчулина Кетрін сприймала все навколо особливо гостро, і коли вони спинилися біля річки, вона знов заплакала а потім заговорила про свої перечування, про страх втратити Дем'яна. Сказала, якщо з ним щось станеться, вона цього не переживе. "А ти не втратиш його, Кеті», – лагідно заспокоював їй Торн. «Життя не може бути таким жорстоким». Він давно вже не називав дружину Кеті, і це песливе ім'я одразу нагадало про ту відстань, що запала між ними останніми місяцями. Вони сіли на траву під величезним дубом, і голос Кетрін знизився мало не до шепоту. «Я так боюся», – сказала вона, – «то тобі зовсім нема чого боятися». Біля руки Кетрін повз великий хрущ, і вона мовчки дивилася, як він пробирається між бадилинками. «Чого ти боїшся, Кетрін?» «Усього боюся». Турн дивився на дружину, чекаючи, що вона скаже далі. «Боюся доброго, бо воно мене. Боюся поганого, бо я така слабка». Мене страшать твої успіхи і твої невдачі, і те, що я зовсім до них не причетна. Я боюсь, що ти станеш президентом Джеремі, і тобі доведеться терпіти дружину, яка тебе не гідна. У тебе все виходить чудово, спробував запевнити їй Торн. Але мені все воно не до вподоби. Зізнання було на диво просте, і воно враз, наче, заспокоїло їх обох і що прояснило. Тобі і прикро це чути? – спитала Кетрін. Трохи, відказав Торн А знаєш, чого я найдужче хочу, спитала вона Він похитав головою Я хочу, щоб ми повернулися додому Торн ліг гореліць і втопив очі в зелений гілля туба Це моє найбільше бажання, Джеремі Вернутися туди, де ми були в безпеці Туди, де обоє народилися Запала довга мовчанка Запала довга мовчанка Кетрін лягла поряд і торн її. «Хоча і зараз отут мені безпечно», – прошепотіла вона, – «у твоїх обіймах». «Та певни Кетрін заплющила очі і мрійливо усміхалася. «Це ж ми в Нью-Джерсі, правда?» – так само пошепки промовила вона. А там за пагорбом чи то не наша невеличка ферма, там де ми господарюємо, а?» «То дуже високий пагорб, Кеті». «Я знаю». «Знаю» що нам ніколи його не перейти. Знявся легенький вітерець і заворушив листя у них над головами. Джеремі і Кетрін дивилися одне на одного і бачили, як мерехтять у них на обличчях сонячні ближчики. «Може, Дем'єн здужає?» – тихо сказав Торн. «Вирости і стане вдатним фермером». «Навряд, він весь удався в тебе», – Торн промовчав. «Я правду кажу», – провадила Кетрін. Часом мені здається, ніби я й не його мати. Турен звівся на лікті і поглянув на її посмутніле обличчя. «А чому тобі так здається?» – запитав він. Вона знизила плечима, не знаючи, як йому пояснити. «Ну, він такий самостійний, схоже на те, що йому взагалі ніхто не потрібен». «Та ні, це тільки видимість. Він не тягнеться до мене так, як дитина, звичайно, тягнеться до матері. А ти любив свою матір?» «Так, а дружину любиш?» Очі їхні зустрілися, і Торн погладив її по щоці. Кетрін поцілувала його руку. «Я не хочу їхати звідси», – прошепотіла вона. «Хочу лежати отак усе життя». «А знаєш, Кеті», – пошепки сказав Торн по довгій паузі, «коли я вперше тебе побачив, то зразу ж подумав, що ти найгарніша жінка в світі». Вона вдячно усміхнулася. «Я і досі так думаю, Кеті», – прошепотів він. «І досі?» «Я кохаю тебе», – лечутно мовила Кетрін. «Я тебе кохаю над усе», – так само тихо відповів Джеремі. Кетрін прикусила губу, а в очах у неї заблищали сльози. «І не будемо більше ні про що говорити», – прошепотіла вона. «Я хочу пам'ятати тільки оці твої слова». Вона заплющила очі, а коли знову розплющила їх, навколо вже посутеніло. Вони повернулися до Пірфорда пізно. Усі в будинку вже спали. Джеремі Кетрін розпалили вогонь у камінні, налили собі вина і сіли поряд на м'яку шкіряну канапу. — А що ми робитимемо у Білому домі? — спитала Кетрін. — О, до нього ще так далеко. — А кохатися там буде можна? — А в чому вже ні? Чи не буде це гидко в лінкольновій спальні? Гидко? Ну що ми такі ниці? У лінкольновій спальні, кажеш? <хи> просто на його ліжку. Ну, я сподіваюсь, він посунеться. Ну, захоче, той приєднається до нас. Торн засміявся і пригорнув дружину до себе. А ще доведеться нам звикнути до туристів, не вгавала Кетрін. Їх же водять до тієї спальні тричі на день. Замкнемо двері. Ні, так не годиться. О, ми братимо з них додаткову плату. Торн знову засміявся, потішений її гарним настроєм. «Погляньте сюди, – і далі пустувала Кетрін. – Ви бачите, як президент врізає свою дружину? Кеті! Кеті та Джеррі бавляться в ліжечку. Старий Лінкольн перевернеться в домовині». «Що це на тебе напало? – спитав Торн, намагаючись угамувати дружину. Ти? – Кетрін дзвінко засміялася, і Торн приєднався до неї. І весь минулий день і цей вечір були саме такі, про які вони завжди мріяли. <кхем> Наступний день також почався чудово. На дев'яту годину ранку Торн уже зібрався їхати до собору і весело спустився до вітальні. «Кеті!» – гукнув він. «Я ще не готова!» – озвався її голос із ванною. «Ми спізнимося. «Напевне!» На нас чекатимуть, і поквапся. Стараюся, як можу. Дем'єна вже одягли. Сподіваюся, що так. Нам не можна спізнюватися. Попроси місіс Гортон приготувати грінки. Я не хочу снідати. А я хочу. Допоквапся, будь ласка. Гортон уже підігнав лімузин до під'їзду. Торн вийшов на ганок і жестом попрохав його ще трохи зачекати. А тоді швидко повернувся в дім. За кілька хвилин Кетрін вийшла зі своєї кімнати, зав'язуючи поясок на ошатній білій сукні, і рушила до дитячої гукаючи. «Ходімо, Дем'яне, вже всі готові!» У кімнаті хлопчика не було. Кетрін почула хлюпіт води у ванні, швидко пройшла туди і аж скрикнула від обурення. «Дем'я, ну все ще сидів у ванні, а місіс Бейлок спокійнісінько купала його!» «Місіс Бейлок», – сердито сказала Кетрін, – «я ж просила вас, щоб хлопчик був одягнений не пізніше, як... Якщо ви не проти мем, то я гадаю, що йому краще буде погуляти в парку. Я казала вам, що ми збираємося взяти його з собою до церкви. Церква – то зовсім не місце для малої дитини, та ще й такого погідного дня». Жінка всміхалася. Вона, вочевидь, не розуміла, що з нею не жартують. «Ви вже даруйте?» Кетрін намагалася говорити спокійно, але нам дуже важливо бути в церкві вчасно. «Хлопчик ще замалий для церкви, він буде там капризувати», – стояла на своєму місіс Бейлок. «Ви, здається, не розумієте мене», – рішуче сказала Кетрін. «Я хочу, щоб він поїхав з нами до церкви». Місіс Бейлок, ображена її тоном, уся напружилася. Хлопчик теж занепокоївся і посунувся ближче до няньки, – Тим часом, як вона, сидячи біля вани, дивилася знизу вгору на його матір. «Ви уже бували в церкві?» – спитала місіс Бейлок. «Я не розумію, яке це має значення». «Кеті! Кеті!» – гукнув знизу Торн. «Іду!» – озвалась Кетрін і суворо поглянула на няньку. Місіс Бейлок відповіла їй таким самим неприязним поглядом. Вибачайте, що висловлюю свою думку, але невже ви гадаєте, що чотирирічна дитина збагне оту маячню католицької церковної церемонії? Кетрін Жду, забила забило з обурення. Я сама католичка, місіс Бейлок і мій чоловік також. Ну що ж, комусь доводиться бути і католиками, відрубала жінка. Кетрін стояла приголомшена таким зухвальством. Ну що, нарешті мовила вона якомога спокійніше. А вам доведеться якнайшвидше одягти мого сина і через 5 хвилин вивести його на двір. А ні, то шукайте собі іншого місця. Можливо, так і зроблю. Це ваша справа. Я подумаю, сподіваюся. Запала напружена тиша, і Кетрін уже повернулася, збираючись піти. А щодо церкви, мовила місіс Бейлок. Ну-ну. Ви пошкодуєте, що взяли його з собою. Кетрін мовчки вийшла. Не минуло п'яти хвилин, як Дем'ян, чистесенький і вичіпорений, стояв біля машини. Біля Шепертона, де прокладали нове шосе, вони застрягли у скупченні машин. Від того напружений настрій ще душі посилився. «Що сталося?» – запитав Торн, позирнувши на дружину. «Та нічого особливого. Ти начебто дуже сердита. Пусте. А все таки?» «Та так». «Ну, розповідай». А, «Місіс Бейлок». Зітхнула Кетрін. Що там з ним? Поговорили. Про що? Вона хотіла повести Дем'їна до парку. То що цьому поганого? Замість церкви? Ну, як на мене, то я б не проти цього. Вона робила все, щоб він не поїхав з нами. Ну, мабуть, їй без нього нудно. Я не впевнена, що це добре. Тора здвигнув плечима і неуважливо втупив очі перед себе. Вони ледве посувалися серед тісня витареву машин. — А об'їхати ніяк не можна, Гортоне, — спитав Торн. — Ні, сер, відповів Гордон, — але якщо дозволите, я теж хотів би сказати дещо про місіс Бейлок. Торн і Кетрін здивовано перезирнулися. Шоферові слова видалися їм досить несподіваними. — Кажіть, — дозволив Торн. — От Тільки при малому, — Кетрін поглянула на Дем'яна. Він грався шнурками нових черевичків і вочевидь не дослухався до розмови. Можете говорити, сказала Кетрін. Мені здається, вона погано впливає на хлопчика, почав Гортон. Вона не шанує правил заведених у домі. Яких правил? спитав Турн. Ну, не хотілося б говорити про дрібниці, сер. Кажіть, кажіть. Ну, приміром, у нас заведено, щоб усі слуги їли разом і по черзі мили посуд. Турн позирнув на Кетрін. Нічого страшного, як видно, в тому не було. А вона ніколи не їсть з усіма, провадив Гортон. Певне, спускається до кухні, коли ми поїмо і бере собі їжу окремо. Розумію, вдавано поважно мовив Торн. А потім лишає свої тарілки немиті. Ну, я думаю, можна сказати, що більше так не робила. Ще в нас заведено, провадив Гортон, щоб слуги не виходили на двір після того, як у домі погашено світло. А я не раз бачив, як вона серед ночі йшла до лісу, причому нишком, скрадаючись, так, щоб ніхто й не почув. Тор не замислились, бо це їх таки здивувало. Справді дивно, – мовив Джеремі. І ще одна делікатна річ, ви вже мені пробачте, – сказав Гортон. Але ми помітили, що вона не користується туалетним папером. Відтоді, як вона тут оселилася, рулону у її туалеті так і лишився цілий. На задньому сидінні торни знову перезирнулися. Усе це ставало дедалі незрозумілішим. То я так собі міркую, закінчив шофер, що вона робить це в лісі. А таке ж ніяк не личить людині цивілізованій. Оце, з вашого дозволу, така моя думка. Запала мовчанка. Торни сиділи вражені. А ще одне, сер, ще одна неприємна річ. Що там ще, гортоне? Зустрохом спитав Торн. Вона весь час замовляє телефонні розмови з Римом. Сказавши це, Гортон угледів вільний проміжок, що утворився між машинами і швидко виїхав з Тісняви. Перед очима знову замихтів краєви до бабіч дороги. Кетрін і Торн тихо перемовлялися, зрідка позираючи одне на одного. «Сьогодні вона поводилася, ну просто зухвало», сказала Кетрін. «Ти хочеш її звільнити?» «Не знаю. А як ти думаєш?» Торн знизав плечима. «Ну, здається, Дем'ян звик до неї Я знаю На це теж треба зважати А то ж, зіткнула Кетрін Звичайно Але може звільнити її, коли хочеш Кетрін помовчала, дивлячись у вікно Сподіваюсь, вона піде сама Дем'ян сидів між ними Зосереджено розглядаючи Щось у себе під ногами Машина вже в'їжджала до міста Собор усіх святих був величезною спорудою, що поєднала в собі елементи архітектури різних століть від 17-го до 20-го. височинні двері завжди стояли розчинені, усередині ні вдень, ні вночі не вимикали освітлення. Цього дня сходи, що вели до дверей, були заслані, наче килимом живими квітами, і обабічних вишикувалися урочисто вбрані друзі наречених. Подивитися на церемонію зібралися безліч усілякого люду, серед нього чимало були зі значками комуністичної партії, транспорантами в руках, як видно, вони втекли зі свого мітингу на пікаділі і приєднались до цікавих. Присутність знатних осіб, неначе зрівнювала людей усіх станів і політичних переконань. То там, то там збивалися нові гурти, що швидко розросталися, і охорона насилу стримувала юрбу. Це забрало час, і машинам довелося розтягтися валкою і чекати свої черги, щоб під'їхати до церкви і висадити пасажирів. Лімузин Торнів, припізнившися, опинився далеко позаду решти машин. Тут охорони не було, і юрба оточила лімузин, безцеремонно заглядаючи всередину. Вони ледь-ледь посувалися вперед, а натоп... Навколо дедалі щільнішов, і Дем'ян, що перед тим був задрімав, прокинувся і злякано дивився на людей, які заглядали у вікна. Кетрін пригорнула хлопчика до себе і позирнула вперед. А людей все прибувало, і вони вже почали штовхати машину. Потворна голова якоїсь гідроцефала наблизилася до бічного вікна, і він почав стукати у шибу, неначе просився всередину. Кетрін відчула млість і одвернулася, а Пошвара зареготала і почала вигукувати щось нерозбірливе. «Боже мій!» – сказала Кетрін, насилу здолавши нудоту. «Що це тут діється?» «Черга на цілий квартал!» – відповів Гортон. «А об'їхати ніяк не можна?» – спитала вона. «Ні, машини стоять майже впритули спереду і ззаду, Стуки души бутривав, і Кетрін заплющила очі, намагаючись не чути того неприємного звуку, але він лише посилився, бо інші, за прикладом почвари, взялися грюкати по всіх вікнах. «Погляньте вперед», – мовив Гортон, – «комуністи». «Невже ніяк не можна звідси вибратися?» – з розпачем у голосі запитала Кетрін. Дем'ян, здавалося, теж поділяв материну тривогу, і в очах у нього прозирав страх. Нічого поганого, все гаразд, заспокоював малого Торон, помітивши його нервозність. Ці люди тебе не скривлять, вони тільки хочуть подивитися, хто тут у машині. Та очі хлопчика й далі злякано розширювалися, але дивилися вони не на юрбу, а поверх неї. На шпилі собору, що здіймалися уже зовсім недалеко. Не бійся, де сказав Торон, ми їдемо подивитися на вінчання. Вон, наче жах у хлопчикових очах, наростав, обличчя його напружилося. Тим часом їхня машина неухильно наближалася до церкви. «Дем'яне!» – озвалася й Кетрін. Торн поглянув на дружину. Вона не спускала очі з хлопчика, а в того обличчя ніби геть закам'яніло, він увесь зіщулився, хоч юрби навколо вже й не було, і перед ними постав величезний собор. «Усе добре, Дем'яне!» – лагідно тихо промовила Кетрін. «Ті люди вже пішли!» Та погляд хлопчика був і далі прикутий до церкви, а в очах застиг жах. «Що з ним таке?» – різко запитав Торн. «Не знаю». «Що з тобою, Дем'яне?» смертельно переляканий». Кетрін простягла руку до малого, і він судомно вчепився в неї, зазираючи у вічі, то матері, то батькові. Ну, «Це ж звичайна собі церква, синочку!» Здавлено промовила Кетрін. Хлопчик рвучко відвернувся, губи в нього пересохли, він явно почав впадати в істерику. Дихання стало ривчастим, кров відлинула від обличчя. «Боже мій!» – вигукнула Кетрін. «Йому недобре! Він Весь похолов, холодний як лід!» Лимузин загальмував напроти собору, дверці розчахнулися, і один з розпорядників простяг руки до Деміна. Хлопчика аж затіпало від жаху! Він учепився за сукню Кетрін і перелякано заверещав. Дем'яне. закричала Кетрін. Дем'яне. Вона спробувала розтиснути хлопчикові пальці, але він одчайдушно тримався за сукню, і її зусилля були марні. Джеремі. Кетрін уже ледве володіла собою. Дем'яне! гримнув на хлопчика Торн. Він роздере мені сукню. Торн нахилився до Дем'яна і собі, силкуючись вивільнити сукню але той ще дужче вчепився в матір, дряпаючи її обличчя, хапаючи за коси, відчайдушно намагаючись здержатися. «Поможіть же мені! О, Боже!» звикнула Кетрін. «Дем'яне!» – загролав Торн, марно шарпаючи хлопчика, щоб відірвати його від матері. не пусти!» Дем'ян нажахано завершав. Машина оточила Юрбай, з цікавістю спостерігаючи цю сутичку. Гортон, намагаючись і собі якось допомогти, Перехилився з переднього сидіння і спробував виштовхнути хлопчика з машини. Але той зовсім знавісні. Він надсадно кричав, а його пальці з гострими нігтиками впиналися в обличчя та голову Кетрін. Він спромігся навіть видерти в неї чимале пасмо волосся. «Заберіть його!» – репетувала Кетрін. «Заберіть!» Охоплена панічним жахом, вона почала бити хлопчика, силкуючись вивернути його руку, що вчепилася їй в обличчя. Сильним ривком торн одірвав однеї малого, схопив його обома руками і притиснув до себе. Гідьмо. засапано гукнув він до Гортона. «Швидше їдьмо звідси!» Хлопчик і далі судомно шарпався в його руках. Гортон захряснув дверці, і машина рвонулася вперед. «Боже мій! Боже мій!» Схлипувала Кетрін, обхвативши руками голову. «Боже ж ти мій, Боже!» Лімузин віддалявся від собору, і судомив хлопчика поступово вщухали. Голова його знесилено відкинулася назад. Гортон виїхав на шосе, і за кілька хвилин у машині все стихло. Очі в Дем'єна палали, обличчя зрошував рясний піт. Торн ще не пускав його рук. Кетрін сиділа приголомшена, з розпатленим волоссям одне око в неї було напівзаплющене. Їхали мучки, ніхто не зважувався озватися. Діставшися до Пірфорда, вони одвели Дем'єна в його кімнату і трохи посиділи біля нього. А він уперто дивився у вікно. Чоло у нього було не гаряче, і лікаря викликати не стали. Хлопчик явно вникав погляд батьків, так нечий сам злякався того, що накоїв. «Я подбаю про нього» спокійно сказала місіс Бейлок, увійшовши до кімнати. Дем'єн озирнувся і, побачивши її, начебто одразу заспокоївся. «Він дуже перелякався», сказала Кетрін нянці. «Він не любить церкви», відказала місіс Бейлок. «Він хотів замість того піти до парку». «Хлопчик, наче з навіснію», мовив Торн. «То він просто розсердився», відрубала місіс Бейлок. Вона підійшла до вікна і узяла Дем'єна на руки. Хлопчик пригорнувся до неї, мов до рідної матері. Торни мовчки спостерігали цю сцену, а тоді повільно вийшли з кімнати. «Щось тут нечисто», – сказав увечері Гортон своїй дружині. Перед тим вона мовчки вислухала його розповідь про денну пригоду. «Щось воно не те з цією місіс Бейлок», – провадив він. «Щось не те з цим хлопчиком, та й усьому домі щось не гаразд». «Ти надто близько береш усе до серця». — сказала місіс Гортон. — Коли б ти все те бачила, то зрозуміла б мене. Незвичайний ну, собі дитячий спалах, звірячий спалах. Хлопчик дуже гарячий, ото й тільки. З якої б це речі? Жінка похитала головою, нічого не відповіла. Потім дістала з холодильника городину і заходилася дрібно кришити її на дошці. — Ти заглядала коли-небудь йому в очі? — спитав Гортон. То так, наче на звіра дивишся. Ці очі пильнують за тобою, вичікують. Здається, вони знають щось таке, чого не знаєш ти. В них світиться спомен про місця, де ми ніколи не бували. Знов ти зі своїми забубонами, пробормотіла жінка і далі готуючи салат. Ось постривай і сама побачиш, переконував Гортон. Тут діється щось лихе. Скрізь діється щось лихе. «Ой, не до душі мені все це», – похмуро сказав чоловік. «Гадаю, нам краще б звідси виїхати». Тим часом торни сиділи на терасі. Було вже пізно. Дем'ян спав, у будинку було тихо, ніде не світилося. Із стереодинаміки влинула спокійна класична музика. Джеремі і Кетрін сиділи мовчки і дивилися в темряву. Обличчя в Кетрін було припухле, на ньому виднілися садна та подряпини – і вона раз у раз прикладала до них серветку, змочуючи її теплою водою з глечика, що стояв поруч. За цілий вечір вони не взвалися одне до одного ані словом, просто мовчки сиділи поряд. Страх, що виник між ними, був знайомий і багатьом іншим батькам і матерям. Вони вперше відчули, що з їхньою дитиною щось не неараст. Страх цей зродився в мовчанці, і поки що про нього ніхто не говорив. Кетрін торкнулася рукою глечика і, відчувши, що вода вже вихолола, викрутила серветку і відклала її на бік. Торн спостерігав за нею, аж поки вона зустрілася з ним поглядом. «Ти певна, що не треба викликати лікаря?» – тихо спитав Торн. Кетрін похитала головою. «Кілька подряпин, но то й тільки. Я мав на увазі для дем'яна, сказав Торн. Вона безпорадно знизила плечима. «А що ми йому скажемо?» – спитала пошибки. «Ну, ми не повинні нічого казати, нехай просто обстежить його». Його обстежували місяць тому і нічого не виявили. Він не хворів ще жодного разу в своєму житті. Торн кивнув головою і замислився. «Кажеш, жодного разу не хворів?» – перепитав він з цікавістю. «Ні». «Дивно, правда ж?» «Хіба?» «Ну, так мені здається». Чоловік тон здивував Кетрін, і вона повернулася, щоб поглянути йому в очі. Дивилася і чекала, що він скаже далі. «Ну, я хочу сказати, ну, не було ні вітрянки, ні кору, ні свинки, ні навіть нежиті чи кашлю, чи застуди». «То й що?» – спитала Кетрін, так наче не бачила нічого дивного в такому аж неправдоподібному здоров'ї хлопчика. «Ну, просто мені здається це незвичайним. А от мені не здається». А мені здається, він має здорових батьків. Турн замок, відчуваючи, як стискається його серце. Таємниця, схована десь у глибині душі, зачаїлася в ньому. Вона не полишала Джеремі всі ці роки, але здебільшого він знаходив виправдання для себе. Хай він і винен був у брехні, одначе щастя, яке ця брехня спородила, давало йому розраду. Поки все йшло гаразд, було зовсім неважко тримати свою майже приспану таємницю в собі, але тепер Джеремі відчував, як вона починає розпирати йому груди, ладна ось, ось вихопитися назовні. «Коли б у твоєму чи моєму роді, провадила Кетрін, були випадки, ну, якихось там психозів чи душевного розладу, то слово чисті мене б занепокоїло те, що сталося сьогодні». Торн поглянув на неї і відвів очі. Але я про це думала, сказала вона, і знаю, що з цього погляду все гаразд. Де він здоровенький, міцний хлопчик? Він має кілька поколінь здорових предків і з того і з того боку. Торнові було несила дивитися на дружину, і він лише кивнув головою. Він перелякався, ото й тільки. Це просто прикрий епізод. З кожною дитиною таке може статися. Торн знову кивнув і стомлено провів рукою по чолу. Серцем йому хотілося розповісти про все дружині, вихлюпнути таємницю назовні. Та було вже занадто пізно. Брехня затяглася. Кетрін зненавидить його за це, а може, зненавидить і дитину. Отож, надто пізно. Вона не повинна дізнатися про таємницю народження Демія. Я оце думала про місіс Бейлок, сказала Кетрін. Що саме? Мабуть, нам треба залишити її. «Сьогодні вона мені сподобалася», – тихо мовив Торн. «Дем'єн так збудився. Можливо, він чув, як ми говорили про неї в машині». «Може бути», – сказав Торн. Це вже прояснювало дещо. Може, і справді, то їхня розмова викликала такий страх у хлопчика. Вони ж бо гадали, що він нічого не чує, а він тим часом те всотував. І саме загроза втратити няньку сповнила його нестямним жахом. — А тож може бути, — повторив Торн, і в голосі його забранила Надія. — Я хочу дати місіс Бейлок додаткові доручення, — сказала Кетрін, — щоб вона якийсь час була поза домом. Може, посилатиму її в день за покупками, а сама більше часу приділятиму Дем'янові. — А хто робив це досі, їздив за покупками? — Місіс Гортон. — А вона не буде проти? — Не знаю, але я хочу проводити більше часу з Деміаном". «Ну що ж, по-моєму, це буде розумно!» Вони знов замокли, і Кетрін відвела очі. «А тож це буде розумно!» – повторив Торн. «Дуже розумно!» На якусь мить йому здалося, що все владнається, а потім він раптом побачив, що Кетрін плаче. Серце в нього знову стислося. Дивлячись на дружину, він шукав потрібних слів, щоб утішити її. «Ти маєш рацію, Кеті!» – пошепки мовив він. Просто Дем'ян почув, що ми хочемо звільнити його няню це і все. Це ж так зрозуміло. Я молю Бога, щоб це було так, підказала Кетрин голосом, що тремтів від сліз. Ну, звісно ж, заспокоїв її Торон. Ну, саме так усе й було. Кетрін кивнула головою, втерла сльози і, підвівшись, поглянула на темний будинок. Що ж, сказала вона, найкраще, що можна зробити з поганим днем, це покінчити з ним. Я йду спати. А я ще трохи посиджу тут, тоді прийду. Звуки дружини на ходи завмерли, і Джеремі лишився наодинці зі своїми думками. Дивився на ліс, але перед очима в нього поставала зовсім інша картина. Він, Джеремі Торн, стоїть у коридорі римської лікарні перед скляною переділкою і дає згоду на всиновлення чужої дитини. Ну чому він не розпитався про Демінову матір? Хто вона була? Звідки родом? хто був батько дитини і чому він не прийшов до лікарні. За збіглі відтоді роки Торн не раз обмірковував деякі свої припущення, і вони трохи заспокоювали його. Можливо, справжня мати хлопчика була селянського роду, дівчина проста, але побожна, отож і прийшла родити до католицької лікарні. Одначе, та лікарня була доволі дорога, так що вона навряд чи потрапила б туди без якихось зв'язків. А може, вона була сирота? І то й не лишилося жодних родичів і привела позашлюбну дитину, тоді відсутність батька ставала зрозумілою. Про що ж іще мав би дізнатися Торн? Що ще могло важити? Хлопчик був жвавий, гарненький і, як сказали Торнові в лікарні, цілком здоровий. Торн не звик піддавати сумніву свої вчинки і дорікати собі за щось, і його свідомість уперто стояла на тому, що він учинив слушно. Щоправда, тоді він був приголомшений горем, надміру вразливий і міг легко піддатися навіюванню. Тож, невже він і справді схибив? Чи не слід було довідатися більше? А відповіді на ці запитання Торн так і не дістав. Усю правду знала лише маленька купка людей, та й ті тепер були розкидані по всій земній кулі. Сестра Тереза, отець Пілету, отець Тасоне. Тільки вони знали. Тільки на їхньому сумлінні лежала ця... Страшна таємниця. Тієї давньої темньої ночі серед лиховісної напруженої тиші вони робили своє діло, чимало пишаючись тим, що на нього обрано саме їх. За всю історію людства було лише дві спроби звершити таке, але вони не сумнівалися, що цього разу їх чекає успіх. Усе було в їхніх руках, їх було всього троє, справа посувалася гладесенько, і жодна жива душа і гадки не мала, що там діється. Коли з'явився на світ Дем'єн, сестра Тереза підготувала його, видалила депілятором шерсть на руках та на лобі, припудрила тільце, щоб до приїзду торна немовля мало якомога привабливіший вигляд. Волосічко на голові в новонародженого було, як вони чекали, аж надто густе й шорстке – тому сестра Тереза розпушила його з допомогою фена, не забучи пересвідчитися, чи є на тім'ячку сподівана родимка. Торн ніколи не повинен був дізнатися ні про сестру Терезу, ні про отця Тасоне. Ще одного, менш значного співучасника, який тим часом у підвалі лікарні вкладав у мішки два тіла, щоб таємно вивести їх. Одне було мертва дитина Торна, що, народившись, не встигла й закричати – Друге – мати новонароджено, що лишився жити. На безлюдному лікарняному подвір'ї стояла крита машина, яка мала відвезти трупи до черветері, де в глушині кладовища Сант-Анджело вже чекали грубарі. Увесь цей план замислила і розробила секта сатаністів, і головною дієвою особою був Спілето. Він же таки з надзвичайною обачністю і вибирав собі співучасників. Щодо сестри Терези він не мав ніяких сумнівів. А от отець Тасоне трохи непокоїв Спілето, а нато в останні дні. Він був чоловік вірний, але віра його ґрунтувалася на страхові. І у вирішальні хвилини він начебто завагався, що змусило Спілето замислитися. Тасоне був доволі енергійний, хоча енергія його відбивалася на ньому самому, і він робив усе на грані розпачу. Здавалося, він забув про величезну важливість їхньої місії – а натомість цілковито віддався своїй особистій ролі. Таке самозаглиблення спричинювала надмірну збудливість, і Спілето вже думав був про те, щоб вивести Тасони з гри. Адже якщо один із них не встоїть, це вдарить по всіх трьох, а головне ще на тисячу років відстрочить здійснення великого задуму. Та зрештою Тасони цілком виправдав себе, віддано і старанно виконавши все, що йому належало, і навіть не розгубився – коли сталася несподіванка, якої ніхто не міг передбачити. Уже коли мішки вантажили в машину, виявилося, що дитинча ще живе, воно почало попискувати. Та Суни швидко забрав мішка, повернувся з ним до лікарняного підвалу і подбав про те, щоб немовля більш ніколи не видало і звуку. Те, що він учинив, тяжко вразило його, але небезпеку було відвернено, а все інше вже не так важило. Тієї ночі в лікарні усе йшло своїм звичаєм. Лікарі та медичні сестри виконували свої повсякденні обов'язки, не маючи й найменшої підозри про те, що сталося під одним дахом з ними. Усе було зроблено з граничною обачністю, і ніхто, а нато сам Торн не зміг би ні до чого докопатися. Торн сидів на терасі, втупивши погляду темряву. А жабтом він усвідомив, що пірфорський ліс більше не викликає в нього лиховісних перечуттів. Йому вже не здавалося, ніби хтось стежить за ним із хащі. Тепер ліс мав цілком мирний вигляд, а цвіркуни та жаби сповнювали околицю звичним гомоном. Той гомін заспокоював нерви і давав ознаки, що життя скрізь йде своїм природним звичаєм. Торн перевів погляд на будинок, на вікно Дем'янової кімнати. Там тьмяно світив нічник і Джеремі уявив собі обличчя сонного хлопчика. Тепер, коли цей страшний день лишився позаду, йому захотілося подивитися на Деміна. Отож він підвівся і пішов у принишклий будинок. У вестибюлі стояла непроглядна темрява, а тиша аж дзвеніла у вухах. Торн навпомацки добувся до сходів і піднявся нагору. Там він марно спробував знайти вимикач і зрештою рушив далі потемки. Він подумав, що ще ніколи не бачив у домі такої темряви. А тоді збагнув, як багато часу провів на терасі, занурений в свої роздуми. Все навколо дихало соннотою, і Джеремі поволі скрадався попід стіною. Нарешті він намацав вимикача і повернув його, але світло чомусь не засвітилося. Джеремі пройшов потімки ще далі і повернув за ріг коридора. Попереду були двері Дем'янової кімнати, і з-під них ледь жеврів жовтавий відсвіт нічника. Та раптом Торн прикипів до місця, зачувши якийсь дивний звук. Той звук скидався на руки чи глухе гуркотіння, і одразу ж завмер, перш ніж устиг збагнути, що воно таке. Довкола знов запала цілковита тиша. Він хотів був вступити вперед, але звук почувся знову, цього разу гучніше, і серце Торнове мало не вихопилося з грудей. Він поглянув униз і побачив у темряві чиїсь жовті очі. Йому забило подих, і він, мов, скам'янівши, притисся до стіни. А рикання стало ще гучніше, і з-підьми вирнув величезний собака і метнувся до дверей хлопчикової кімнати з видимим наміром захищати їх. Очі його, втупившись у торна, хижу зблискували, злісне гарчання не вгавало. «Ну, ну!» здавлено промовив Торн. Від звуку його голосу звір у весь підібрався, наготувавшися до стрибка. "А ну сіть!" місіс Бейлок, виходячи зі своєї кімнати. "Це господар!" Собака враз угамувався, і атмосфера розрядилася. Місіс Бейлок сягнула рукою до вимикача, і в коридорі спалахнуло світло. Торн стояв, затамувавши видих, і не зводив очей з собаки. "Що це таке?" Видушив він із себе. «Де, сер? спитала місіс Бейлок так, наче нічого і не сталося. «О, це собака!» «По-моєму, це вівчарка. Гарний, правда ж? Ми знайшли його в лісі». Собака, несподівано посумирнівши, влігся біля її ніг. «Хто дозволив?» Я подумала, що в домі не завадить сторожовий собака, та й хлопчик уже полюбив його. Турн так і стояв, притиснувшись до стіни... Його ще й досі тіпало, тож місіс Бейлок не стримала своїй цікавості і запитала. «Він налякав вас, так?» «Так. Ось бачите, який добрий собака. Я хочу сказати, як сторож. Запевняю вас, ви ще подякуйте мені за нього, коли поїдете». «Куди я поїду?» – спитав Торн. «А хіба ви не збираєтесь до Саудовської Аравії?» «А звідки це вам відомо?» – жінка знизила плечима. «Я не знала, що це така таємниця». «Я ні з ким не ділився своїми планами», – місіс Гортон мені сказала. Торн кивнув головою і знов поглянув на собаку. «Він нікого не турбуватиме», – запевнила його місіс Бейлок, «а годуватимемо його недоїдками». «Я не хочу, щоб він залишався в домі», – відрубав Торн. Місіс Бейлок здивовано поглянула на нього. «Ви не любите собак?» «Коли я захочу завести собаку, я його сам виберу». Але Дем'єномі він так подобається, сер, йому потрібен саме цей собака. Я сам вирішу, який собака йому потрібен. Діти вважають тварин своїми заступниками, сер. Ніщо інше їх не цікавить. Жінка подивилась на нього так, наче збиралася додати ще щось дуже важливе. Ви хочете щось сказати? Я не наважуся, сер. Одначе її поважний вигляд занепокоїв Торна. Місіс Бейлок, якщо ви маєте щось мені сказати, я вас слухаю. Та ні, сер, у вас тільки своїх справ. Я сказав, що слухаю вас. Мені здається, сер, що хлопчик почуває себе самотнім. А що б то йому почувати себе самотнім? Його мати не дуже прихильна до нього. Почувши таке, Торна ж стенувся. Ось бачите, мовила жінка, такий даремно я вам сказала. Не дуже прихильна. Мені здається, вона не любить хлопчика, і він це відчуває. Торн промовчав. «Просто не знав, що сказати. У мене, часом, буває таке враження. Ніби не має нікого, крім мене», – додала місіс Бейлок. «Я думаю, ви помиляєтесь. А тепер він має ще й собаку. Собака йому подобається, тож хай лишиться в домі для дитини». Торн поглянув униз на величезного звіра і похитав головою – Мені цей собака не подобається. Завтра ж заберіть його звідси. Забрати? Куди? вражено запитала жінка. Я знаю, віддайте гицелям. — то вони ж їх убивають. Ну тоді просто виженіть геть, але щоб завтра його тут не було. Обличчя місіс Бейлок немов скам'яніло. Торн повернувся і пішов. Жінка й собака дивилися йому вслід, і в очах їхніх палала ненависть. Розділ п'ятий Решту ночі Торн провів без сну. Він сидів на балконі спальні і одну за одною курив сигарети, хоча від смаку тютюну його вже аж нудило. З кімнати в ряди годи долинав стогін дружини, і він почав гадати, з яким демоном бореться Кетрін у сні, чи то повернувся її давній демон депресії і знову переслідує її, чи, може, не дають спокою кошмари минулого дня. Щоб відволіктися від наболілого, Торн полинув думкою в загальнішій матерії і невдовзі цілковито занурився в царини фантазії, забувши про нагальні клопоти й тривоги. Він почав розмірковувати про природу сновидійня, про можливість для людини бачити чужі сни, адже діяльність мозку в основі своїй пов'язана з електрикою, так само як імпульси, що створюють зображення на телевізійному екрані то, певне, можна б якось розвинути цю систему і далі, скажімо так, щоб сновидіння записувати на відеокасету і потім переглядати їх детальніше. Він би й сам не раз відчував уранці неприємний осад, так, наче йому наснилося щось погане, але що саме годі пригадати. Видиво звітрювалося з пам'яті, залишаючи по собі тільки важке лиховісне передчуття. А можна б використовувати зафіксовані сновидіння із лікувальною метою, та й просто задля розваги. Яка б то могла бути знаменита розвага, та водночас яка небезпечна? Сни великих людей годилося б зберігати в архівах, щоб їх мали змогу побачити наступні покоління. Цікаво ж було, що снилося, приміром, Наполеонові або Гітлерові, або ж лігарві Освальдові. Може, її вбивство Кеннеді пощастило б відвернути, коли б Хто небудь побачив до сни. Напевно ж, можна винайти якийсь спосіб. У таких от роздумах і минула вторна ціла ніч. Коли прокинулася Кетрін, її пошкоджене око ще дужче запухло і зовсім заплющилося. Збираючись до посольства, Торн настійно порадив їй усе ж таки вдатися до лікаря. Більше вони ні про що не розмовляли. Кетрін мовчала, а Торна вже цілком поглинули проблеми нового дня. Він був уже майже готовий до скорої поїздки в Саудівську Аравію, одначе тепер його гнітило невразне відчуття, що їхати нікуди не слід. Він просто боявся, боявся за Кетрін, за Дем'єна, за самого себе, боявся і не міг збагнути чому. Навколо вчувалося якесь напруження, здавалося, ніби все їхнє життя в смертельній небезпеці. Раніше Тор ніколи не замислювався про смерть, вона була для нього чимось далеким і непевним. Але тепер саме це не йшло йому з думки. Те, що над його життям нависла якась страшна загроза. У лімузині дорогою до посольства він на швидку руч заповнив бланки страхувальних полісів і накидав деякі настанови на випадок своєї смерті. Робив це механічно, не замислюючись над тим, що переймається такими справами вперше в житті. І вже аж тоді, як закінчив писати, раптом відчув свідомий страх. Ви ці він у похмурій мовчанці просидів решту дороги до посольства. Оте лихе перечуття і далі не полишало його. Машина зупинилась. І Торен вийшов на тротуар перед посольством. У дужмит він побачив, як до нього метнулося двоє чоловіків. Один класно фотоапаратом, а другий заходився сипати запитаннями. Торн рушив був до входу, але ті двоє заступили йому дороги. «Містер Торн, ви вже читали сьогодні ріпорт?» «Ні, не читав». «Там є стаття про вашу няню, про ту, котра стрибнула. «Я не бачив». «Там говориться, що вона залишила записку». Мешня. «Погляньте сюди, будь ласка». Це вже сказав Дженінгс, швидко переміщуючись і класуючи затвором. «Дозвольте мені пройти», – попрохав Торн, бо Дженінгс саме став у нього на дорозі. Це правда, що вона приймала наркотики? спитав другий репортер. Та звісно, що ні. Після розтину в крові виявила якісь ліки. То був протилергенний засіб, процідив Торон крізь зціплені зуби. Вона слабувала на алергію. Там говориться про надмірну дозу. Спиніться на секундочку, попрохав Дженінгс. Та дайте ж мені пройти. гримнув Торн. Даруйте, це наша робота, сер. Торн ступив був у бік, але вони й далі напосідали і знов заступили йому дорогу. Та вона приймала наркотики, містере Торн?» «Та я ж вам сказав, що ні». «А там пишуть». «Мені нема діла до того, що там пишуть». «Чудово!» – вигукнув Дженнінгс. «Ще секундочку». Він не швидко присунув камеру. Торн рвучко ступив вперед, зачепив її в вибив із Дженнінгсових рук. Футапра з брязкотом розбився об асфальт, і на мить усі троє застигли, вражені цим спалахом гніву. — Невже ви не маєте і крихти поваги? — видушив із себе Торн. Дженінгс укляк на тротуарі і звів на нього очі. — Перепрошую, — скрутно мовив Торн. Голос у нього тримтів. — Надійшліть мені рахунок, я все відшкодую. Дженінгс підняв розбиту камеру, поволі підвівся і знизав плечима, поглянув у вічі Торнові. – Усе гаразд, пане посол, – сказав він. – Будемо вважати, що ви – мій боржник. Торн циловато кивнув головою, повернувся і рушив до посольства. У ту ж мить звідти вибіг солдат морської піхоти. Але було вже запізно, і він побачив тільки наслідки зіткнення. – Він розбив мені камеру, – сказав Дженінг солдатові. – Ваш посол розбив мені камеру. Вони трохи постояли в ніяковій мовчанці, а тоді розійшлися кожен у свій бік. У посольському кабінеті панував переполох. Поїздка до Саудівської Аравії опинилася під загрозою, бо Торан раптом відмовився їхати, нічого не пояснюючи. Підготовка цієї поїздки забрала в його помічників майже два тижні, і тепер вони вимагали пояснень, бо вважали себе одуреними, а всю свою працю марною. «Ви не можете її скасувати», – переконував його один з помічників. «Після всієї нашої роботи просто не маєте права отак просто взяти, та й…» «Поїздка не скасовується», – заперечив Торон. «Вона тільки відкладається». «Вони сприймуть це як образу?» «Хай сприймають. Але чому?» «Не можу я зараз їхати», – сказав Торон. «Не час». «Ви розумієте, яка ставка в цій грі?» – спитав інший помічник. «Дипломатія», – відповів Торон. «Багато більше». Вони мають нафту, вони мають силу, сказав Торн, і нічого цього не змінить. Ось саме тому я пошлю когось іншого. Президент хотів, щоб поїхали ви. Я побалакаю з ним і все поясню. Боже, мій Джері, ми ж так ретельно все розпланували. То переплануєте, гарикнув Торн. Цей раптовий спалах гніву змусив усіх замовкнути. Задзвонив селектор, і Торну вівкнув прийом. Я слухаю. «Вас хоче бачити отець Тасоне, почувся голос секретарки. «Хто?» «Отець Тассоне з зримав. Він каже, що має до вас невідкладну особисту справу». «Я ніколи про нього не чув». «Він каже, що забере у вас усього хвилину», – провадила секретарка. «Ідеться про якусь лікарню». «Мабуть, збирає пожертви», – тихо зауважив один з торнових помічників. «Або опросити медарунків», – докинув ще один. Ну, гаразд, зітхнув Торн, пустіть його. Не думав, що вас так легко розчулити, мовив перший помічник. То, знаєте, громадська думка, промимрив Торн. Не поспішайте з остаточним рішенням щодо Саудівської Аравії. Гаразд, ми сьогодні не в гуморі, переждімо трохи. Уже все вирішено, стомлено, мовив Торн. Або їде хтось інший, або відкладаємо поїздку. Відкладаємо на який час? На потім, відказав Торн на тоді, коли я зможу поїхати. Двері відчинилися, і в їх широкому отворі з'явилася невеличка постать. То був священник. Його недбалий одяг і збуджений вигляд свідчили, що справа у нього аж ніяк не звичайна. Торнові помічники насторожено перезирнулися, не певні, чи слід їм залишити кабінет. — Можу я вас попросити? — промовив священник з сильним італійським акцентом. Поговорити і сам на сам. Це стосовно лікарні, спитав Торн. Сі. Торн кивнув головою помічниками, ті зне, рушили з кабінету. Коли вони вийшли, священик зачинив за ними двері. Потім обернувся, і обличчя його викривив біль. Слухаю вас, співчутливо, мовив Торн. У нас часу. Що? Ви повинні мене вислухати? Священик так і стояв біля порога, прихилившись спиною до дверей. «То що ви хочете мені сказати?» – запитав Торн. «Ви мусите повірити в Христа Спасителя нашого. Повірити тепер таки від цієї хвилини!» На хвилю запала мовчанка. Торн не знав, що й сказати. «Я прошу вас, сеньоре!» «Даруйте мені!» – перебив його Торн. «Якщо я правильно зрозумів, ви маєте до мене невідкладну особисту справу!» «Ви мусите повірити!» – провадив священник. Причастіться крові Христової та його тіла, бо тільки тоді, як він буде всередині вас, ви зможете здолати сатанинське поріддя. Атмосфера в кабінеті ставала, щомить напруженіша. Торн простяг руку до селектора. «Воно уже вчинило одне вбивство», – пошепки промовив священник, і вбиватиме аж доти, доки заволодіє всією вашою маєтністю. Якби ви зволили зачекати трохи в приймальні...» Священник почав підступати до Торна, і в голосі його броніло дедалі більше збудження. — Тільки з Христовою допомогою ви зможете боротися з ним, — суворо промовив він. — Повірте в Христа, причастіться його крові! Торн помасав кнопку селектора і натиснув її. — Я замкнув двері, містере Торн, — сказав священник. Наляканий його тоном, Торн увесь напружився. — Слухаю, сер, — почувся з селектора голос секретарки. «Прийшліть охорону!» – сказав Торн. «Що сталося, сер? «Благаю вас, синьоре!» – вигукнув священник. вислухайте те, що я маю вам сказати!» Сер, знов долинуло із селектора. «Містери Торн!» – сказав священник. «Я був у лікарні тієї ночі, коли народився ваш син!» Торн ураз застиг, на самохідь прикипівши очима до нього.